I svetog jelanđeda Pomakeju i uki Pa zimom Rečem gospod pričovu Bijaše čovjek do način Koji posadi vinoglad I ogladi ga plotom I iskopav njemu pivnicu, i zagradi kulu, i dade ga vinogradarima, i otide. A kada se približi vrijeme berbe, posla sluge svoje vinogradarima, da prime vodove njegove, i vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jedno ga izbiše, A jednog upiša, a jednog kamenjem zasuša. Popet posuva drugog svoge biša nego prijet i učiniše im tako istu. A najzad po svojim sinovima svoja govoreћи: "Пустите отче сина мојега, а биноградари" Vidjevši sina, rekoše među sobom, ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo, i da prisvojimo nasledstvo njegovo, i uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz Trinograda, i ubiše... Kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti vinogradarima o njim? Rekoše mu, zločin se će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima, koji će mu davati plodove u svoje vrijeme. Reče im Isus... Zar niste nikada citali u pismu, od koji odbaciš zidari, taj postade glava od bugla, to bi od gospoda i divno je u očima našim. U vrijeme ono sazva Isus dvanestolicu učenika svojih i dade im silu i vlast, Над свим демонима И да веће од повести И послајих да проповједају царство Божие И да изцелјују повесне И рече им Ништа не узимајте на пут Ни штапа, ни торбе, ни хлеба, ни новца Нити подвие халјине да имате И u koju kuću uđete, ondje ostajte i odamde povazite. I koji god vas ne prime, izlazeći iz grada onoga, potresite i prak sa nogu svojih za svjedočanstvo protiv njih. A oni izlazeći Provažak u poselima Propobjedajući evanjele I liječeći svuda U <tripti> odnoci sine i svetoga duha Boles, brat i sestre U odnoci sine i svetoga duha velika bovest i tamo velika i veliki nemir i velika napetost velika neizvjesnost sve su to obilježja ovog našeg vremena ali svala Bogu i majci Božilijek и церкви нашей святой православной что нас своим сиянием что на своим сиянием что нас своим животворящим духом оживили надอกну и его слава Богу почалиśmy да појеogliamo знаке Istinskog zdravlja Jer bovest je Mnogo šira braće i sestre Nego što je mi hvatamo Ovim silomašnim I tužnim Medicinskim instrumentima Kako je tužno kad danas Čujemo Diagnozu bovesta Čovjek ne može a da se ne razboli od druge, kad vidi šta je danas za čovjeka bolest, to jest šta mu predstavlja zdravno. Kad vidimo koliki se tlo dolaže da bi se se sehranio deset dana kasnije ili ako ima malo više para, malo više novca, Pa da ode pod onih koji su izučili vještinu, da ga se sačuvaju, da ne istrovi nekih 50 godina više. Vidimo da nas imaju i mrtvačnice potpuno opravdano i oni sami reku kad može medicina što ne bismo i mi. Kad oni zamrzavaju žive veševe, u stvari odvažiti samo raspadanje. Što ne bismo i mi napravili sanduke sa razhvodnim uređajima i po tome, I medicina koja je ispala iz okljena blagoslovenog ne predstavlja braće sve sestre ništa, pa ni bolnice Ništa drugo do jedan model mrtvačnica Koje se trude samo na tome da proces raspadanja ublađa ili da ga podlože, A sve to manje ili više završava smrć i završava u grobu. I to je zdravlje, to je lijek koji se tražio i ukol koga si se toliko vremena toliko pažnje mu posvetio toliko novca toliko se ogriješio o svoju besmrtnu dušu sve radi toga da umreš malo kasnije i da se ne raspadneš baš tog dana nego nekog od narednja a duša usavljena ostavljena zaboravljena i bovesa. Ali boves duše, braći se. sest, ona je drugačije prirode i zdravlje duše je drugačije kvalitete. I lir za pozdravljanje bovesne duše je drugačiji od onoga što dajemo tijelu. I ako sa te strane pogledamo današnji svijet, vidjetimo da je zaista čovjek postao plod. To je tijelo, kako i sam gospod kaže na jednom mjestu, da se neće gospod više prepirati se ljudima. U pozitivnom smislu prepirati navodeći ih na pokajanje, jesu su i Postali su plot. A znamo, imali smo mnoga svedočanstva što se dešava sa ljudskim rodom kad padne na plotski nivo, na tjelesni nivo. A nivo današnje, bratvi i sestre, izrazito tjelesni. Sjećamo se velikih kiša, velikih kiša za vrijeme nojeva. Pošto predstavljam veliku jednu masovnu globnicu za oveš i to oveš jedan jer se citavi ljudski rod semnoja i njegove familije predvodio u jedan oveš zašto kažemo jedan zato što ih je sve te bude pobjedinio Jedan problem, jedna bolest, a to je ta totalna 100%-na tjelesnost, koja duši ne da ni malo prostor. I gospod je tog veša samo sahranio vodom. Da se taj kužni zadak, ta infekcija više ne bi širila, da se i noje i zdravo familija ne zarazio. I se to desljelo I sa velikim gradovima Sodomom i Gomorom Što procentna tjelesnost Kažemo tjelesnost Mislimo na sve ono što ona Vuče za sobom Totalni razvrat I totalni Okultizam Magiju I razne druge Satanske tehnike Kojima satana vrzo popuči tjelesnog čovjeka tjelesni čovjek je provodnik ili medijum demonskih energija i vrlo vještobarata demonskim tehnikama tjelesni čovjek zbog toga se demonske sile i danas trude a pogledajte malo pa ćete da vidite da jeste tako danas puste na tjelesni nivou trpajući nam Bilo šta, samo da je zvađa i da masnije i u štomak, u trbuh, pa sveto to zalivajući raznim napitcima ili kroz usta, ili kroz nos ili kroz veb, samo da bi te načinili tjelesnim, a ako to uspiju, onda ćeš njih fino ti da slušaš. Neće on imati problema sa tobom. Napraviće je jedan ambijen da se malo zabaviš o jadu, gledajući njihov program, gledajući njihov doživljaj svijeta. Mada to nije njihov doživljaj svijeta. To je preles ti je ponudjena. Da misliš to danas, da misliš kad smo ušli u, u srednje adrenata. Poslednja vremena smo ušli sa obaplećenjem Boži. A ovo su poslednja vremena, poslednjih vremena. Pa imaš vremena bolestan da gledaš i da se zabavljaš jednom. Ja, kako je to strašna cena posmatrana sa svetih nebesa i smiješna posmatrana iz svera pod nebesija. Podaklenom se demoni plazaju. I zmio nam se Gledajući našu končinu Trabično A sve to bratni sestre Zato što nam se stomak Kako kaže duh sveti Kroz sveti calti Zavijepio za zemlju A za zemlju znamo Ko je zavijepio Zapovješću gospodnju Mislimo na Pavog Serafima Ko je zmio i sad puzi A kad kaže, puzi pod zemlji, misli se na tjelesnost njegovih misli, želja i osjećanja. I svaki čovjek kojim je svičan po tome biva ovak kvijem za njega. I u čemu se projavljaju braći i sestre najveći stepen bovesti, prouzrokovan ujedom te zmije. Najopasnija bovest koju nažalost naša medicina, ove sve, da kažem, dobre motivacije, koje uvijek ima počet izražavanja, ona se posvete formiše, jer čovjek se više izgubi, jer nema pojma ni šta liječi, ni šta daje, a i sam ima veliku potrebu za izraženje, jer smrt i njegove kosti ocjedovani. Ni ljekari nisu poštedjeli od smrt i oni dođu na red. A jaden takav I se više ne snalezi Ni kuće, ni što će I se bove za nas strahovito šir Vrlo je mali ploj zdravih Vrlo mali, zabrinjavajući mali ploj zdravih I ogromno mnoštvo strahovito bovest A koji je simptom bovesti, odnosno zdravih? smatran iz perspektive vjecnosti. To je, braće i sestre, vjera. Vjera, ali ne bilo kakva, jer danas vi vjevajmo ponešto, neko u idove, u jednog, neko u više idola, neko se klanja mrtvoj tvari, neko kamenju, neko metalima, neko zvijezdama, zvijezdama, Evo da ono što se sunce opet da se klanjamo i sunce se donosi iznosi kao božanstvo kroz neke nedavno čusmo nove tehnike i metode gledanja sunca, mesec, zvezde klanjamo se svemu i svačemu gročimo se klanjamo se ljudima mislim to klanjamo se ljudima i strahom protko je čovek koji se uzao čovjek rekao je duh sveti I vjera u idove, ona je također izraz bovesti, i to posebna vrsta bovesti, idolo poklonstvo. Ali suština svih bovesti, bez obzira koji su im simptomi, jeste nevjera. Da je Hristos, Isus Hristos, jedinorodni sin Boži jedno suštan se ocen saprestovan i saprespočetan da je postao čovjek i da je primio ljudsku prirodu da je primio tijelo ljudsko obratimo pažnju jer povorimo kako zvuči zdravljeno i u odnosu na to poveri i zvuk svog srce znači da je Bog sišao na zemlju da je postao čovjek da je primio prot, to da ga je sjedinio sa so svojom božanskom prirodom, pa ga nazivamo Bogo čovjekom, da je kao takav se kao takav preobrazio, da je kao takav stradao, da je kao takav čuda činio, vaskrcao izmrti i slivo najteže povesti, da je kao takav pretrepio poniženja, hlevete, Da je primal gudar se šepadj dovanj, da je bi razpet, da je se kar se svimaoprostiju i da je sersta stinut za kranja. I sve oči sub biove uprte u taj gvano pračili sestre, oči Angela i oči demon, judski rod, Tada je su spavao, samo mali bojnjegovih učenika je bio zainteresovan za taj grob. Ali sve angelske sile i sve demonske strukture gledali su u grob. Jer to je bio prelovni trenutak. Od tog trenutka zavisilo je sve što će tom trenutku da slijedi. Tu se vrijeme prelamalo. Tu se srce prelamalo Tu se um prelama To je raskrsnica Bratih i sestre Vječnost I treći dan Po pismu Ustat Ili kako mi kažemo Vaskrse Raskrsenje znači ustajan Vaskrsnuti Ustat ustati iz mrtvih Ne se povesničke postelje Nego iz mrtvih braća i sestre, Pe upravo ta tačka, taj događaj, taj Bog i taj čovjek, taj Bogo čovjek, Isus Hristos, u koga smo se svimi krstili, on je, sestre, iz vodu zdravlja. I naša vjera u njega kao vaskrslo, i jeste simptom da smo... Bogom je zdravno Jer pravoslavna vjera To je, i sestre 100% zdravna Zašto? Zašto nazivamo pravoslavno? Ortodopsno Zato zdro način 100% istinita 100% Živa 100% sveta 100% zdrava Apsolutno Tačna, silna I istinita Zbog toga mi kad kažemo da smo Pravoslavni hrišćan Zašto mi to govorimo? Zato što ima i drugih hrišćana Koji su se Razboljeli A samo jedan 1% bolesti Znači vječnu smrt A ako te smrt zatekne Tako Moramo biti potpuno zravi Uvjeli braco i srstu apsolutno zdravlja, mora vjera da bude utvrđena na apostolskom zdravlju, koje su oni primili od izvora i istočnike zdravlja i istine od samoga Boga. I smo toga čovjek koji ne vjeruje u vaskrstvoga Boga. I samim tim, u sve ono što je on prije vaskrsenja govorio, Tvorio i zapovjedao Kako ćeš poslušati Boga Ako ne vjeleš da je ustao Da je riješio tvoj najveći problem Svema ko nisi Ponajemo si na beslojesni nivo Jer krala se baš ne šekira Mnogo hoće umriti Važno je da paše ima Svinja takođe se ne šekira Hoće li umriti Važno je da su splacine pred njom Ovo govorimo, djelujući da nismo pavi na taj nivo, iako mnogi od nas ustaduše upravo sa tog nivoa. A i ne valja da se vraćamo, kako kaže apostol Petar, svinje se ukupala od bezvjerija, primjiva kruštenje, a se opet vraća opratno i valja u bezvjer i malovjer i nevjer koje se projavljaju kroz takav nas život. Šta radiš kad pogovornik? Jeloješ u veskecen? Šta radiš kad govoriš kad krađeš, kad čuješ, kad dogovaraš, kad osuđuješ? Kako možeš da osuđuješ, a da vjeruješ u veskecenje i vlaska, da Boga, u vlasti svoga Boga koji je strogo zabranio cim je jela? Tvoj projav ti možda govoriš rozumom da vjeruješ u veskecenje, ali srcem i osuđivanjem Takšno projavljuješ nevjerova Jer praćuj se Vjera u vaskrsenje Tupoga vjera, široka vjera Visoka vjera, dajanstvena vjera Potpuna vjera I ona buče za sobom Čitavo biti čovječi Ako vjeruješ u vaskrsenje U Boga A samim tim i u svoje vaskrsenje Boga je vaskrso Zbog Tvoga vaskrsenja Da i ti možda ustaneš iz smrti Ta vjera je tajna, braći sestri, iz sila. Zbog toga Gospodin insistira na njoj. Da vjerujemo da je Bog vas krsao iz mrtvih, jer ta vjera povlači sve snage sovječije ka Bogu. Mobiliše svaku, svaki atom vodje, svaku misu, svako osjećanje. I zbog toga, braći sestri, postoji nešto što je pogreših dokaz. Da je čovjek počeo da da se liječi, da je počeo da ozdravljuje. A koji je to simptom? To je njegov odnos prema liturgiji. Ništa tako ne pokazuje tako precizno. Da je čovjek počeo da ustaje iz postele na raslabenost ili da li je ustao iz groba? Ili da, je, da se počeo Preobražavati iz svinje U čovjeka Kao kad Ustaje Iz postelje Kad napušta štavu Kad izlazi iz budilišta Iz razvojniških pećina I dolazi ovdje Za trteću Gospodinu Pred ličnim Bogom I to Bogom koji sjedi pored tebe s tim što je prije nego što će sjesti umrlo za tebe, vaskrsao i evo ga sjedi sa tobom kako je to divota, braće i seste kako je to nada ma nije to više ni nada to je nešto veće od nada nije to ni vjera, braće i seste to prerasta u ljubav treba da preraste u ljubav a ljubav je iznad vjere i nada a liturgija upravo daje to da Boga ovdje tako zalobiš da preletiš ti vjeru da nadideš i nad i da uđeš u jednu komunikaciju koja je svojstvo vječnosti jer u vječnosti u calsku nebeskom znamu po instrukcijama Pavla, da nema više ni vjere ni nada nego je ljubav A liturgija, kao projeva Carstva nebeskog, kao pristanje svjetlosti netvarne, svjetlosti Carstva nebeskog, poziva nas na to. A kako možemo doći do tog nivoa ako nemamo nepočetnog? Koliko nas, brati i sestri, evo i ovdje, vjerovatno ima, koliko ih ima koji primaju hrštenji, sami smo svjedoci, od toga je tragična situacija, ajde, da se ne zadržavamo na njoj, prijima čovjek hrštenje i onako pitaš ga, a već negdje i osjećaš, koji će odgovor da uslijedi, a aj, ovaj, pitaš nekako, savjest da prevariš, kad mu daš da čita simbol vjere, pitaš ga, brate, oprosti da te pitam, vjeluješ li ti u vaskršenje i smrtvi, a on dovoljno pošten, kaže, ne vjerujem, a došlo da primi kršten su paradoksalne situacije ima još jedna gora od te kad čovek prijima sve a mnogo ne se takvi braći i sese vjerojiti mnogo ne se takvi prijima vas krstvoga Boga prijima njegovu vas tijelo vas krstvu krv a uopšte mu nije stavljeno vas kršten on ima svoje poslu On ima neke svoje probleme, on ima neke svoje ambicije, ima neke svoje probleme, neke svoje muke, a sve to vezano za vrijeme, za prostor i sve ujivičeno smrću. Nijedno miški se nije prebati iza groba i dođe nekako navučen ili bolje rečeno prevaran, dođe na, na svetu liturgije pričesti se jedan vječanim Bogom. Vječnom ljubavu koja ga so, so, svojom krvi svojim tijelom ublači u vječnost, a njemu uopšte nije stalo do toga. On je to prosto došao, kažu, treba se pričestiti. Katastrofa, braš i Zbog toga mnogo je važno da u naše vijek bude jedna pravoslavna vijek. Jera, da je Bog čovjek postao i da je kao čovjek vaskrsao ako je vaskrsao ajde ona, što kažu počitaj ono što je govorio dok još nije ušao u grob čuji njegove svete zapoji jer ako je ustao iz mrtvi poslušaj ga jer to je velika šansa da i sam ostaneš iz grob kako slušamo braći i sestre Ee, žive leše Što god kazu Mi poslušamo i povjerujemo A i mi oni vjerujemo i znamo Da ćemo umriti A vječno živo od Boga Koji je ušao u maticu vremena Koji je ušao u vreme Samo da bi tebi obezbijedio vječnost Neprovezno i netrugazno Nećeš da čuješ Nećeš da se slušaš a pa da tako govori naše čitanje svetog evanđelja pogledajmo malo koliko smo zdravni evo to promjer, evo pod pazu srce uzmimo sveto evanđelje novi zavijek pa pogledajme njemu tvoju temperaturu u životu šta ćeš ne kažiš Nove vraćaju srce zašto? ko čita danas sveto evanđelje Kad smo zadnji put uzeli da ga čitamo, ne uzimajući obzir ovo koje čitamo i protiv svoje vode, jer ga je Bog, da kažemo, provosloveno nametno našo pažno, a kako ga čitamo u kući, kako ga čitamo preko dana, kad smo zadnji put čitali svetloj evanđevi, riječ Božu, bolje tako reći, ono što je Bog rekao pa ostalo snimljeno, zapisan, i to rekao tebi, a od toga ti vjetno zavisim, Tako, bratvi i sestre, to je naše zdravo, odnosno to je naša povez. I to je znak da ne vjerujemo vaskrsenje, da ne vjerujemo pravoslavno, da ne vjerujemo kao sveti car, kao sveti Vasilije, kao sveti Petar. Da ne vjerujemo kao sveti car Vazar, kao naši sveti preci, kao naši sveti apostol, kao sveti Matije apostol, jedan od dvanest veličanstvenih. Koga da nas hvalimo i proslavljamo Ako ne vjelujemo u Vaskrsen Ma ne vjelujemo mi ni u šte braće i sese Ni u Božić ne vjelujemo Ni u Bavedenje Ni u, u spenije Majke Božije Ne vjelujemo mi ni svetlome nikome Ni svetlome sada A licemjerno poštojmo I svetloga Đorđe i Dimitrije Pravimo maskenbale Od svetloga Ranđela i aranđevovog dana od vidog da napravimo fešte i trpeze za tijelu eto takva je naša vjera bratvi i sestre Ta, u to se ona pretvori a opasno je tako vjerovati u crti pravoslavno i naljutit svetitelje razumijevit ćemo Boga bratvi i sestre i spog Po rečima svetog Isaka Sirija, nema većeg povesa, to jest nema većeg grijeha, a grijeh i povesa organski povezan, nego biti, kako on kaže, mnogo duboku u Jedan od najdublijih, biti ravnodušan prema vaskrstvome Bogu. Najveća povesa. I najveća patnja koja slijeti, zbog toga, braći i sestri, prije pameti glavom o zvonu treba udariti. Treba glavom zvona crkvena da pomjeramo, braći i sestri, ne onim glatnom ispod, nego treba glavu saliti ispod zvona, pa svojom glavom udarati u zvono da odzvoni unutar nas, Da nam se to zvono koje poziva na prosvu blaskrsanje večnog života, da nam se srce trgne od Boga, ukvar, da nam se on treni i dozvatimo da, da vreme prorazi a prorazi nam i mogućnost zastičanje večnoga života. A vječni život, bratvi i sese, nemojte, nikoda da nas zvara, može da se naslijedi. Pa ako vjeruješ u vječni život, ponaramo, ako vjeruješ u oskresenje, jer ko ti je stavo da živiš vječno, jer ima i oni je to ne interesuje, u redu, i to je Bog dopustio. Ali nama koji smo do Laskomu crku projavili, da imamo interesovanje, treba da znamo da je važno u vremenu ga steći. A vreme provoditi, i to je vrlo važno da glasim, po svetoj volji Božjoj. Jer u vremenu, bratvi i sestri, postoji jedan kanal, jedno korito, jedna šina. jedan snop svjetlosti, a to je sveta volja Božija. Ne ljudska, jer mi smo danas okruženi raznim ljudskim voljama svetsu, zbog toga naglašavamo sveta volja očeva izražena kroz Sina njegovu. To je jedini pramen, ne pramen, nego šnop. Istinske svjetlosti koja dolazi iz vječnosti i tim putem kroz tu svjetlost, svetu volju. U kojoj se uključujemo našom slobodnom voljom i slobodnim podvigom, mi zapravo ulazimo u vjesnost, ispunjavajući volju Božju. Ne možemo misliti da je dovoljno je to samo kretati se kroz sveti prostor hrama, lebdači se. Ne možemo to da završiti. Ne možemo biti površni. Samo biti od malo, moramo da živimo po volji Božijoj ako hoćemo doći da u carstvo Božije a u carstvu Božijem je volja Božija, zbog toga i molit voša naš, koja nas se naučio sam sin, voša kaže da da molimo da bude volja Božija i na zemlji kao i na nebno, da bude i u nama, kao što je i u svetim angelima, kao što je i u, i u Bogu ta volja sveta. I to je tajna spasenja, to je tajna carstva Božijeg to je tajna i način sticanja vječnosti. Bolažanje vječnosti. Jer kazi se svojom voljom kao živ čovjek sjedinjuješ sa voljom vječno živog Boga. I ne možeš ti više da umreš. Ti više ne možeš da umreš. Jer si voljom, a volja je projava duše. Ti se vezeo za vječnog Boga i tu nema više smrti. Nema veze što ćeš ti umriti. Što ćemo te sahraniti. Što ćemo ti kosti se kupiti volja ti je živa i sa Bogom sjedinjena i kad dođe vrime opštega skrcenja kad posti počnu da se mrdaju po grobu naslučujući zvuk trube kad putna bude išla ka karlicama, kad lobanja bude išla na kičmene pršljeno kad se već budu kosti pomirali u grobovima, naslučujući da trube treba da zatrube tada će i volja Koja je sjediljena sa voljom Božijom, to jest duša tvoja, koja se kroz volju projavljuje, da se vrati u tijelo, na koje se prethodno da se navukuju žive i mišići i koža i kosa. Už sad ćemo kao što sad stoji. ali bolje, braću i sveta, naša usvećena volja, se da uđe u to tijelo i da ga napuni svetošću. Da je tako vidimo kod svetu da Vasiliju strošku, jer iako njegovo mrtvo tijel, ono je bilo nosilac žive volja, Božije volja. I ta volja je i dan danas dejstvena kroz njegove svete moštine. To je dajna moštiju i zbog toga i mi, bratvi i sestri, a eto sveti Vasilije ti to govori svoj moštini. Pusti da, šta mi se od njega tražimo, treba tražiti od njega svet sveti očeva sije, daj mi da se se divi boljom sa boljom očevom, bivajući poslušan sinu njegovom, čemu se nas ti učili. Te, tome je na slučaju svet itali, broći sest, oni hoće da si vječno zra, a ne da se izliječiš od kancera, od leukemije, od ovoga i od onoga. I to je ponekad dobro, ako je na korist vječnosti, Ali samo to tražiti, to nije dobro. I teško je srediteljima te takve molite slušaju. Potražimo od njih, i to je molita najjača, bratvi sestri, najdublja molita i najdublja prozba, koja će vam to, vjerujte, biti sigurno uslišena. I bit će blagoslojeno od svih sreditelja, od najke Bože i od samoga, gospoda, a to je da bude volja tvoje oče i u meni, da se sredini voljom sa tog. I to je tajna vječnog života. A sve to, bratvi i sestri, u vremenu, a u vremenu u svetoj liturgiji. I kad takad priduš sa takvom prozbom, da bude volja tvoja i na zemlji, kao na nebu, i u meni, oče, i u oče, I sa tom molitvom prideš svetom u tiru vjerujući da je u njemu bolja očev sveta bolja Božija u svetoj, u svetoj čaši u svetom tiru i svetoj krvi Volja Božija braći se, sestri kad se pričašliješ putaš bolju Božiju svetu i spremiš se molitvom se pripremiš da se bolja Božija sjedini sa tvojom boljom I da tako živiš E to je Bratni i sestre Pravoslavna vjera Tome nas uči naša Sveta crkva To nam daje naš Bog Prosvetu liturgiju A mi to treba Našom slobodnom voljom Da primu Neka da Gospod svima nama Takvu otvorenost Takvu movitvu i sa njom da sjedinimo se sa vječno živim, vječno zdravim Bogom i da to jest, njegovu crkvu i silom njegovog svetog vaskršenja i mi vaskrsnemo još ovde na nogama da rješimo problem smrti braća i sestva. kao što grip pre, preboliš na nogama tako i smrt da preboliš na nogama i da vjeznost primiš na nogama kakva je to tajna kakva je to ne. mogućnost to je naša vera broći sestri to je sveto to pravost nekada gospod svima nama i svima nam i svima onima koji to još ne znaju i ne žele da poželi i da znaju da je Bog tu sa nama da je volja da se sjedini sa nama Neka nam da, da mi poželimo da se sjedinimo sa njim kroz crkvu njegovu, svetu, jedinu, istinitu, pravoslavnu i sjediniši se sa njim u vremenu, da u tom svetom društvu, u čarstvu nebeskom, da blaženstvojemo i svovo slovimo izvor našeg blaženstva, Boga u trojici, oca, Sine, svetoga duha, imati slava, u vjekove, vjekova, ane.